Ми вже тут дамо собі раду. Служниця вийшла. Моя пані зараз прийде, не надіялася гостей. Пішла перебратися. Але ж, пане, мовив до нього Євгеній, мені здається, що ви замість дійсного празника наробите собі і своїй пані сьогодні більше гризоти і клопоту. Не бійтеся, весело мовив стальський, відкорковуючи бутельку з коняком. Ось випиймо лише. Зараз воно інакше буде. «Ну, але без пані, без властивої соленізантки, з яким болючим заклопотанням» – мовив Євгеній. «Га-га-га, все ви гарно сказали», – брутально регочучись, мовив Стальський. «Властива соленізантка». «Га-га, ну, але так». «Сказавши між нами, як вона вам подобається?» «Дуже подібна до бідної жертви домашньої тиранії». У Євгенія серце стислось і рука засвербіла, але в тій хвилі війшла Регіна, і увага обох мужчин звернулася на неї. Розділ 23. Боже, що вона зробила з себе? Чи збожеволіла? Чи на якусь дивовижу? Чи на жарт вдяглася в свою злежену, пом'яту шлюбну сукню? Біла-шовкова спідниця, такий же штучними перлами спереду вишитий і білою коронкою на грудях облямований станик, волосся розпущене, на руках тілистої барви рукавички аж по лікті, на ногах білі атласові черевички. Отак увійшла Регіна до салону. Пішла звільна, мов напівсонна, зі спущеними вниз очима, мов справді панна молода до шлюбу. Тільки її незаслонене лице супроти цього білого одягу виглядало пожовкле, на шиї під ухами видно було зморшки, під очима залягли синюваті тіні. Зрештою, лице її було поважне, задумане. «Бійся Бога, Регінко, що ти з себе зробила?» скрикнув Стальський, побачивши її в такому костюмі. «Сьогодні мій юбілей», – промовила Регіна. «Десятилітній юбілей мого самушнього життя. Оця сукня, – мовила вона, звертаючись лицем до Євгенія, – була символом мого найбільшого нещастя». Її перед десятьма роками вдягла на мене цьоця, що була відмалку моїм злим демоном. В неї, в оцю сукню, вона закляла всіх злих демонів, що мали мучити мене. Вони зробили своє. Десять років минуло, вона при цих словах обернулась знов до мужа. Мої злі демони або покинули у сукню, покинули мене, і в таким разі нинішній день буде новим зворотом у моїм житті, і варт того, щоб зустріти його празднично». Або вони все ще чигають на мене. І в таким разі, надягаючи цю сукню, я визвала їх. Що ж, коли вони тут, коли чигають, так нехай піднімаються, нехай мучать мене до решти. Я перебула стільки, що крихта більше чи крихта менше не чинить для мене різниці. Але Шергінко, мовив стальський, міняючись на лиці. «Що ти говориш? Не компрометуй мене і себе перед гостем, перед чужим чоловіком». «Пан Євгеній не чужий чоловік, ані для тебе, ані для мене», – спокійно відповіла вона. «Як то? Ти хіба знаєш пана Євгенія?» «Так. Ще з давніших, передшлюбних часів ми познайомились були на спільних лекціях музики», – поспішив пояснити Євгеній. «І ти від того часу не забула пана Євгенія?» – допитував її Стальський, не звертаючи уваги на Євгеніїві слова. «Ні, не забула». «А, то ти, певно...» Крихіточку, любила його. У вас жінок така знайомість, то звичайно рівнозначуча з романсиком. Крихіточку ні, з притиском відповіла Регіна. Ах, браво! радісно скрикнув Стальський. Не крихіточку, значить, дуже. От гарно. Пане меценас, дорогий мій, позвольте повітати вас як ідеала моєї жінки. От несподіванка, от правдивий празник для мене. І він кинувся обнімати Євгенія, що стояв, мов оглушений сею несподіваною сценою. А я ідіот і не знав, що розлучив колись два закоханих серця. Ну, привітайтесь хоч тепер як слід, Регінко, прошу не женуватися, пане меценасе, я чоловік ліберальний, борни мене, господи, щоб я хотів стояти вам на заваді, але ж прошу, і він узяв Євгенія за руку, щоб повести його до своєї жінки. У Євгенія заклекотіло щось у серці. «Пане», – прохрипів він, – «не маєте права брати мене на глум, Випрошую собі дуже таке поводження. Добраніч. І, відіпнувши від себе Стальського так, що сей покотився на софу, відхопив свій капелюх і пальто, вибіг на ганок відтак на вулицю. Тут усе ще стояв фіакер, якому Стальський забув заплатити, і який справедливо розмірковував собі, що другий пан, котрого він віз сюди, швидше чи пізніше вийде і, певно, заплатить йому». Євгеній сів на фіакра і повернув додому. Довго потім він ходив по своїм покою, безтямний, мов удурілий від того, що бачив, і чув того вечора. Потім машинально роздягся і потонув у якесь важке забуття. А тепер, коли нерви його потроху вспокоїлись, він сілкувався дійти до ладу з тими споминами. «Так от де ти, регіно моя?» – думала всьому. «Ось яка твоя доля. Як то ти зносиш її? Де твої чари? Де гармонія твоєї душі?» якою ти колись так відразу заполонила мою душу? Чому я вчора не почув її ані крихітки? Чому твоє лице видалось мені тупим, а твій концепт з тим шлюбним обранням видався мені глупим? Уразив мене, мов погана комедія. І чому в твоїх словах приніло щось нещире, вивчене, не своє, комедіанське? Регіно, регіно, чержа великого страждання сточила тебе? Чи тільки каламутна хвиля буденного життя сполоскала з тебе ту чарівну краску, яка колись мені видалась огнем твоєї душі? Віддай мені, мій ідеал, що ще вчора до вечора яснів у моїм серці, окружений авреолом непорочної чистоти, святості і вічної юності. Віддай мені мою любов, предмет моєї туги. Віддай мені найкращу частину мого я, згублену там, Утім, проклятим, покою. І він схопився з ліжка і почав одягатись. Якась тривога обхопила його. Повітря своєї кімнати давило його. І він потребував свіжого повітря, широкого простору, щоб не задушитись. Але одягшися, він почув себе таким безсильним, таким нещасним, що мусив сісти на крісло коло столика. І нараз у його голові забулькотіли нові думки – Понесла всіх течія зовсім у противнім напрямі, ніж досі. Варвар я, погань, нелюд. А чи вона божеволіє стерпіння, сама не знає, що з нею діється? Адже побачивши мене, вона мов остовпіла, не здібна була слова промовити. А чи він знущається над нею? Кожним словом шпигає, кожним позирком ранить, кожним рухом топче її. А я дивлюсь, як вона. Трепляця і мечиться з болю і смію критикувати її рухи. Я проклятий естетик, роздепендюю. Цей рух смішний, цей виростубий, всі слова недоладні. Боже, та невже ж у мене немає ані крихітки серця. Невже разом з любов'ю.